السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد وكيدو اندلينا حلقه 14 يا سير بن مطمه صلى الله عليه وسلم بابو ketika halaka iliyupita tukataja waadui zidi ya mtume wa sallam na masahaba zake na tukoona namna alivyoo e, na kuteswa na kupangiwa njama hata kuuliwa na makureshi mbali masahaba zake ambao pia walipigwa waliteswa na baadhi hata kuuliwa na wale ambao wale utajika sana kama tulivyosema wale ambao wale utajika sana katika kufanya uadui huu kwanza ni watu wake wa nyumbani ama wale ulio karibu sana na nyumbani akiwemo ya ammi yake Abu Lahab, na mwanawe na mkewe umu Jamil vile vile katika maadui wakubwa akawa ni Abu Jahal Ukba ibnu Abu ambaye alijaribu mara kadhaa kumuum mtume swalla allah alayhi wasallam hutba ibn rabi'a sheib ibn rabi'a walid ibn ukba mai ibn khalaf naubi ibn khalaf na hawa wote fatima waliuliwa katika vita vya badri wote katika vita vya kwanza baina wa uislamu na wakafiri basi hawa wote walimalizwa na kuondolewa katika hisabu leo tutataja mbinu nyingine ambapo walioitumia makureshi zidi ya Uislamu nao ni propaganda na vile vile wakati ukituruhusu tutataja mbinu ya kumhonga Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kwa tutajaribu kutaja mbinu hizi mbili tukiunganisha na darasa iliyopita lilopita katika hali ya mateso haya na kujaribu e, kuwafitinisha Waislamu kurudi nyuma na misimamo yao na tukasema makureshi wakafunga baadhi ya misingi ya mfumo wao wa Na umoja ambao ni msingi wa ukabila na ukoo walikuwa wakithamini sana ukabila na mafungamano ya kiuko. kiasi ya kwamba wako tayari kumnsuru mmoja katika watu wao kwa hali yoyote ikiwa amezhulumu ama amezhulumiwa lakini kwa sababu ya chuki ya Uislamu wakapitisha kwa umoja wao ya kuwa kila ukoo usimamie watu wake wale walosilimu walo walio kuhakikisha kwamba watawatesa mpaka warudi nyuma na misimamo yao ya Uislamu mpaka warudi katika ukafiri kwa hivyo wakavunje misingi ya kikabila. Ni sasa hakuna tena kumnusuuru ndugu yako hata kama amezulumu, lakini maadamu ameingia katika Uislamu, basi haifai tena kuwa ni mmoja wetu. Tutamtesa na eh tuhakikishe kwamba katika dini za mababu zao, dini ya kishirikina. Kwa sababu kwa misingi kabila, uwezi ya kikabila, huwezi kumwingilia mtu ambaye si uko wako. Ukimtesa au kiuwa, uko ule wake watalipa kisasi ndiyo mambo katika jambo kubwa ambao waka wana kumfanyia mtume sallam ni kwamba kabila la abdumanaf banu hashim na banu almudalim watalipiza kisasi ikiyo dhamu nani mtume sallallahu alayhi lakini kwa misingi hiyo pia wakaenda kinyume wakaamua kwamba kila mtu ambaye ni mtu wao waahakikishe kwamba watamtesa kiasi ya kwamba watamrudisha nyumba pia wakawa wanamfuata ham yake mtume sallallahu alaihi wasallam abu talib kwa sababu abu talib mmoja katika viongozi wakubwa wa, wa kureishi na mmoja wa viongozi mkubwa kabisa katika banu hashi kama tunavyojua katika mwasha wa wa, wa kikureishi quraishi hakuna kiongozi mmoja kila ukoo una viongozi kadhaa lakini kuna wale ambao huheshimika zaidi kuliko wengine kama manu hashim abu lahab pia kisagwe ni kiongozi lakini abu talib ndio alikuwa kokinara ndiyo mkubwa zaidi alipokufa babu yake mtume swallahu alayhi wasallam abdul muttalib basi uongozi ukapewa abu talib, katika watoto wake wote abdul muttalib Abu Talib ndiye akawa anang'aradha hivi na akapiwa uongozi. Na yeye ndo alichukua jukumu la kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo alomlelea baada ya kufa kwa babu yake Abdul Muttalib. Akamchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa bado ni mdogo. Akamlelea, akamoezesha, akakaa naye mpaka kufika umri huo mpaka kuteremshiwa wahi. Kwa hivyo Akawa yuko tayari kumsimamia Mtume Muhammad kwa hali yoyote jiwa kwamba hakumwamini kipi kadi Wakati mmoja kama tumetaja mara kadhaa akamfuata Abu Talib mara moja alimfuata na kijana wa Al-Walid kujaribu kufanya negotiation ya kubadilishana watoto tupe Muhammad ambaye ashakuwa ni mtu kubwa tena utakupa kijana kidogo hichi ukae naye sisi tumalizane na Muhammad. Wewe muhimu mtoto mchukue huu mtoto ambaye ana hajibu hajibujibu watu wala haendi kinyume na dini za mababu zao, mtukue huu mle. Na mara nyingine wakamfuata kwa sura nyingine, mara kadhaa wakao wanamfuata Butulib mpaka kahisi uzito kwa sababu wakaanza kutoa na vitisho. Butulib akammuita mtoto wa ndugu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakumwambia kwamba hawa watu ama hawa watu wako wanakupangia njama na ikiwa hutokana nao na kusikizana nao basi watakufanya vibaya wako tayari hata kufua kwa hivyo sinibebeshe she mzigo ambao sitoweza maana ikempaka sasa nimekuhifadhi na kukulinda لكن هivi wanapokuja sasa waje kingine kwa hivyo kaa na watu wako usikizane mtume sallam akanjibu kwa kauli yake maarufu lakini kuna watu kaizoeifisha akamwambia ammi yake ya ummi lawa wa shamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an hata yozheree allah au oeleka فيه akama biamnyake ewe amnyangu ikiwa Wacha kwamba wananikisha ikiwa wana uwezo kunipa mimi jua upande wa kulia na mwezi upande wa kushoto na hili jambo haliwezekani kwa sababu mtume sallam anampigia mfano ajabu ambazo haliwezekani Makureishi hili hawaliwezi lakini ikiwa wataweza basina mimi sitowata hili jambo akamwambia mimi sitowata hili jambo kubeba ujumbe wa Uislamu kuufanyia ulinganizi wa Uislamu hata yudhhirahu Allah. Saka mwenyezi Mungu atakapoidhihirisha au uh lakafi au mimi nife katika kazi hii mataraktumistu yata. Angalia upeo Mtume صلى الله عليه anaonesha kazi hii ya dawa. Ni upeo wajuu zaidi zaidi upewa kufa na kupona Mtume sallallahu alayhi yuko tayari kufa na kupona hiyo swala hii imma Mwenyezi Mungu atainusuru na mimi nikiwa katika kazi hino na naendelea au nitakufa lakini kazi hii sitoiacha itaendelea na itabebwa na wengine Qur'an nyingine ambao wakasema ndio yenye nguvu zaidi ambao wakasema ni sahihi Mtume akamwambia mumbia miahil kwa ni mchana akamwambia liangalie lile kama vile wewe huna uwezo na lile jua kwa maana kwamba huwezi huna nguvu na kulileta jua hili na kulifutwa kulifanya lizuke na likutwe huna uwezo huo wala huna uwezo kuzuia mwanga wake na nguvu zake na joto lake basi na mimi sina uwezo na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana kwamba siwezi kujifanyia ninavyotaka, ikiwa e makoresha wataka hii basi tusikizane tukubaliane. So ammi yake akamwambia hivyo, kaa na watu wako musikizane watasikizana nini wale makafiri na yang kuja na imani ya kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo akamwambia kama wehu na uwezo na lile jua na mimi sina uwezo na Uislamu. Ninachokisema ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siwezi kuzidisha wala kupunguza siwezi kukompromise kwa sura yoyote hata kama hali itakuwa ngumu sina uwezo hilo ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mimi ni mtume wake angalia leo watu walivyokuwa ni kuuza dini ya Allah subhana wa ta'ala wala wamesoma dini wale ambao wapo katika siasa wa kila nyanja wale ambao ni viongozi tunaoita viongozi walivyokuwa ni wepesi hata hawajafanywa lolote hawajachinikizwa hawajatiwa njambaja njamba hawajasukumwa lolote lakini utona mtu yuko tayari kuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa thamani ndogo bali watu leo wanaitumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya dunia yao mtu asimame azungumuze kwa niaba ya Uislamu lengo lake si Uislamu lengo lake si Allah subhanahu wa ta'ala lengo lake ni kwamba kuna siku atapata pato na umaarufu watu watamkubali watu watamsimamia watu watamfanya hivi ili apatele yale machache ya dunia yake kwa sababu hakuna mfano baina yale ile utakayopata katika dunia hii na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waumini wake siku ya wisho kwa hivyo Mtume sallama kaonyesha msimamo lakini hapa tafatuzingatie ule uzito wa hali ilivyokuwa makkah mpaka ammi yake ambaye ni kiongozi amwambia mwanawe na watu wake lakini mtume sallama kaonyesha msimamo unastahili kila anaye beba dawa ya uislamu kila muislamu mwenye kusema la ilaha kwa yake akakarudi nyuma akamuona kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kurudi nyuma akamwambia basi simama na hilo ulilonalo na mimi niko na wewe kwa hivyo Abu Talib akasimama na Mtume sallallahu katika hali kama hiyo mzito na leo tutakazozungumzie mbinu nyingine aliyotumia Makoresh maka nao ni propaganda propaganda zidi ya mtume sallam zidi ya uislamu kwa jumla wakawa wameshindwa fujo kama tulivyosema na wao walikuwa kafanya pamoja huku wanatesa waislamu na huku wanaeneza propaganda propaganda kwa sura gani propaganda kawaida inacheza dauri mbili propaganda ita yule ambaye hajaki nae vizuri uyo uislamu propaganda baada nyingine Sikra moja baada nyingine Kusingizia uongo mmoja baada ya kwa mtu ambaye hatakuwa makini ataona ah sasa haya mambo nitumba chai mbona ia siambieyo mtu mwingine Mbona hivi mbona vile na moja katika propaganda ambayo si wakati wake tutakuja kuzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogenda safari yake ya na Mi'raj Kama tunapojua ni sehemu ya usiku tuwakwenda Karubi Katika watu wa mwanzo walioananana naye Abu Jahal Akamwambia ha leo kama ambaye unjua maana ya karaida tuna salama tarimi wawahi kama alijua kuna jambo jipya akamwambia ha tupe mapya leo kuna nani na mtume sallam hafichi. Wahi haufichwi kile anacho anachoteremshia yuafikisha akamwambia jana nilikwenda safari ya israa. tena nimwambia israa, kutoka maka, mpaka baitul maqdis jana yani. na leo nakuona hapa asubuhi kwa wao safari ya kutoka maka kwenda eh uh, mhayniyo makdis ni safari ya mwezi na namwambia jana ninakwenda na, na nkarudi ah kama haya mambo niwaambie watu tena tiaomba ruhusa niwaeleze watu kama mtu sana kama akaanza kusanya watu na kuwaeleza haya muhammad nasema jana kwenda baitul makdis na ah, karudi huyu hapa kuna baadhi wa Islamu, wali walirudi nyuma waliripaje somo hapo hata dukofika tusha na kila siku tuambiwa mambo lakini leo it's too much kwa hivyo hii propaganda kazi yake moja ni hiyo moja kuwatia shaka wale ambao ni waameamini kwa hivyo ikiwa mtu hajakinai na msimamo anaobebwa hii propaganda ni silaha mbaya kwake ni rahisi kurudi nyuma Uongo baada urongo baada urongo na watu utagua urongo ule uofanana na ukweli. Mtu asemi urongo wa hivi hivi tu. Kawaida atachagua urongo ulio ukaribu na ukweli. Hii kama mtu hana msimamo wa sawa atarudi nyuma tu. Sisi ambao tumebadawwa tunajua hali hii. So, Tona watu ambao huwa na msimamo baada ya muda kwa sababu kusukumiwa propaganda moja baada nyingine baada ya nyingine mtu ana nyuma urudi propaganda kazi yake ni kuwazuia wale ambao hawajaingia katika Uislamu wasikurumiwe ule uislamu Kwa sababu wasukumiwa uongo juu uongo juu uongo kiasi kwamba huna haja nao hata kusikiliza kwa sababu kumfuata yule mwenye haki ile Inakuwa ni ngumu kwa, kwa kwetu ukimuona ah si hawa wale wale huwa sema hivi wa sema vipi mfuatie mwenyewe uhakikishe hivo ndio linavotakani lakini kwa yule ambaye hajakubali itakuwa ni shida kwa sehemu hata kusikiza wasikie kwa hivyo ikawa kazi yao ni hiyo kufitinisha wale ambao wameslimu na wale ambao hawajaisilimu wasimkurubie mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya yale ambao wasawa wanamtupia mtume sallam na watu wa maka wanamjua mtume sallam ni al muaminifu msema ukweli lakini kwa sababu wenye kusimamia propaganda ni wasimamizi wao viongozi wao ndio wenye kutoa tuhuma hizi moja baada nyingine baada nyingine baada nyingine mfululizo baka watu wengine wanaingia na shaka ah, labda mkweli maneno haya hawata hawafuatidane muhammadu mtume alaihi wasallam wala ba katika baadhi ambao walikuwa kimsingizia mtume sallallahu alaihi wasallam ama kumpaka matope maarufu wakisema kwamba mpagawa hana haki amepagawa hana haki kwamba nsukumiwa huko allah subhana wa ta ta'ala akathibitisha katika سوره الحجر اكسم بعدا ام بالله من الشيطان رجيم وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وكسم قريشي كممبيا محمد صلى الله عليه وسلم اره ولترمش واوتجو او كبوس حقا يا وله من مذواسين ساس اkiwa mtu labda humjui mtumil sallam ama na haya mambo mwingine yanasemwa na viongozi wao akiwemo ammi yake abulaf alikuwa akisimama nyuma ya mtume salama akisema maneno haya msimsikize huyu na watu wangu huu ni ammi yake na akijitangaza kwamba ni ammi yake huyu amfajao hayuko sawa msimsikize amlazimu kwa hivyo walikuwa kimuita eh, wa jina hilo vile vile kama thibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-qalam akisema wa iyakadu allazina kafaroo la yusliquuna kabir bi absarihim lamma sami'u al-zikra wa yaquluna innahu kwa macho yao mananiki kwa zile chuki zilizomtunza sallallahu alayhi wasalame waangalia watamani aanguke mananiki apo romoke na upindi unaposikia utaje uh, kutoka kwako na wanasema hakika ya wewe ni mwenda mwindawazimu kwa hivyo alikuwa mwenda mwindawazimu vile vile wakimwita mchawi muongo الله سبحانه وتعالى كما كما في سوره فصلت وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب مكريشي مكافري وكاستعاجبوا ياكم امواجليا موونجي kutoka ميونغوني مواو كيشا وكاسما مكافري kwamba huyu ni nani ni mchawi tena muongo ambapo kabla kuja na ujumbe wa Uislamu ukimwita as msema ukweli sasa nakuwa ni kadhib muongo haya ni baadhi ya propaganda ambao kwamba wakao wanaenezea mtume sallallahu alaihi wasallam lengo ni watu wasimsikize isitoshe wale ujumbe wake mtume salla wakaa wanasema ni ujumbe ambao kwamba aambiwa na ama yuambiwa faqad jaa'u dhulman wazura Allah subhanahu wa ta'ala asema wakasema wale ambao walokufuru hakika haya unayosema ni uwongo mtupu luzushi asema ni uzushi ule na wanamsaidia katika uzushi wanamsaidia watu wengine hakika amekuja na dhulma Hawa Waka Waka Waka sema. na uongo Hawakukoma hapo wakaendelea waqalu asafirul awwale wakasema kwamba hizi ni ngano za watu wa nyuma an kwanza aliposikia uhuyume wa Uislamu na ye mmoja katika viongozi akawafuata makuresha akasema wallahi sijasikia maneno yeye na Muhammad kwa mtu mwingine yeyote kwa sababu tayari kwa shaanza kueneza uvumi na haya maneno akasema si ya mchana wala si ya mtu ambaye amepagawa yuwajirupokea wala si ya mtu mgongo maana si utunzwi wa kutungwa na mtu lakini kisha akaathiriwa akashiba nguvu ye mwenyewe ye mwenyewe akienda maeneo ya Sham akachukua habari za wafalme na viongozi wa maeneo yale akarudi maka ikawa kila mahali anaposimama mtume صلى الله عليه na hii asimama na aeleza story za watu wa zamani na la khasnia ikawai kupokewa akifanya namna hiyo koi mtu akisema haya hizi ni tungo tu ulozitunga mwenyewe na wasaidio wa na watu akasema kwamba haya ni e, ni visa vya watu wa zamani Kwaibu, kito, akizungumza, salam, kwa hivyo yeye akipozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na nafu bin na Nabawi tawwa story za watu wa kali. akasema baina mimi na Muhammad nani anaeizungumua ama ito story vizuri zaidi kwa hivyo hapo Allah subhanahu wa ta'ala kaathibitisha kwamba hawa wanasema kwamba hizi ni ngano za kale za watu ni story na visa vya watu Vile vile Allah Subhanahu taala akarudi maneno yao wakisema kwamba haya ni mambo ambayo walikuwa wakifundishwa Mtume wa salam Kwa sababu Mtume Salla kumbukeni alikuwa hajui kuandika hajui kusoma sasa haimkiniki kwamba alikuwa akisoma habari hizi kutoka katika vitabu vya kale au stories zilizoandikwa sasa hakuna budi ila waseme kwamba kuna mtu awafundisha au watu wanamfundisha au vitu kama wasema pia katika safari zake hizi habari nyingine wanazipata huko Sham nini biashara hizi ni baadhi ya mambo ambayo ayapata kule katika suratul nahl الله سبحانه وتعالى اكوارubi na mambo ambayo ya kufungwa mara nyingi ni mambo ya kugongana dogana Allah subhanahu wa ta'ala asema wa laqad na'lamu annahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar Hakiqa Mwenyezi Mungu asema na sisi hakiqa tunajua yale wanayosema ya kuna mtu amfundisha kumbo kuna mtu yomfundisha Mtume صلى الله عليه وسلم leo siku ya, mfudisha, ya pili asubuhi wa inuka na kuambia watu au na kuwasomea watu aya Allah subhanahu wa ta'ala nawarudi lisaanu alladhi yulhiduna ilay ajami ndimi lugha ya yule ambao mnao sema naimfundisha ni ndimi geni kwa sababu yule ambao alikuwa akimtuhumu ni mtu ambaye si mwarabu wa asili sasa itakuwaje Mtume صلى الله عليه وسلم yufundishwa na mtu ambaye asili si mwaarabu. Mwenyezi Mungu asema a jamii lugha ya kiarabu ameipatia pale pale maka. Na Mwenyezi Mungu athibitisha Qur'ani wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Na hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya kiarabu iliyowazi. Vipi Mtume sala الله afundishwa na mtu ambaye simu mwaarabu? kisha awafumee watu Qur'ani ambayo imekuja kwa lugha ki ya Kiarabu kwa ufasaha kiasi ya kwamba amewapa challenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama haya maneno ni ya Muhammad au yuwafundishwe na mtu basi liteni mfano wa sura moja tu wakashindwa mabingwa Kina wa lugha ya Kiarabu kinallawallimu ghira na watu wake wote kuleta mfano wa sura moja haikusema sura gani sura yoyote sura ndogo zaidi na hayangapi 3 leteni mfano wa sura moja aya tatu leteni kama kweli ninyi mwaseme ukweli kweli challenge ambayo tulishalikutaja wakashindwa makuraisha kisha huko nyuma sema yuwafundishwa na kijana ambayo hata si mwarabu kama basi mwarabu amemshinda kwa lugha nyingi ama hu ajamii ama shunda kwa lugha yao wenyewe kwa hivyo kawaida hu ama propaganda huja wakagonga nao wenyewe lakini wanajaribu kutafuta yale ambayo ya uongo yatakuwa karibu na ukweli ili atie watu shaka na kile ambacho watakisikiza nao wa ya mtume sallam ikawa inapata nguvu inapata nguvu ilipofika misimu ya hija wakahofia ya kwamba watakuja watu kutoka nje ya maka angalau pale maka wameweza kumdzibiti mtume sallallahu alaihi wasallam na dawa yake haitoki nje na wale walioko pale wameamua watawatia adabu wa kuwatesa na huku wakieneza propaganda zao lakini jeu wakija watu kutoka nje wakikubali uislamu wapeleke nje uloislamu wa export uislamu watakundapata nguvu kule kisha waturubie sisi ili jambo likawa makureishi wakamfuata alwalid bin mughira alwalid hakusifika katika kumtesa kivitendo mtume sallallahu alaihi wasallam lakini adui wake ulikuwa pale pale kwa sababu alijua uislamu na alijua haki kwamba uislamu ni haki hapo na hii kama nilivyotangulia kusema ndio sunna ya viongozi wa kikafiri wanatambua wa haki na ndio wanaosimama kupinga haki kuamua kivyo vyote kutumia nguvu zao mali yao kuhakikisha kwamba uislamu unadidimia na waislamu walioko wanarudi nyuma na uislamu kwa kuwatesa waislamu na kueneza propaganda Wakamfuata ni Walid Mughira. al Mughira ni moja katika viongozi wakubwa wa Qurayshi kisha ndio alikuwa ni mbora katika ushahiri Ni bungwa wa mashairi bwana. Wakamwambia bwana misimu ya Hija inakuja hii na m, dawa ya Mtume صلى الله عليه nguvu watu wanasilimu. Tufanye ni nini? tutunge nini maneno gani ambayo kwamba tukiatunga wale watakao wakiyasikia itakuwa ni kizuizi baina yao na Uislamu kizuizi baina yao na Mtume SAW na masahaba zake makasema kwa nini tusimuite Kahi ambaye anabubuku kwa bubu kwa maneno Puni sampuli ya chawe ambao hutoa maneno maneno na watu wa kuangalilia na mambo kama hiyo. Kwani simuite hilo. Ndotajua sasa al-Walid bin mudhira alimjua Mtume Muhammad ni mtume wa haki. Akasema hana sifa hiyo. Hana sifa ya kusema maneno ya kufuata nafuatana yenye kufanana. Basi simuite ni mwenze wazimu wakasema wengine tumuite ni mwanda wazimu Alwalid Mughira akakataa tena. Akasema yale anayoyazungumza si maneno ya mtu mwenye kuropoko wazimu aweza kusema lolote. Au akasema maneno hata kama yale maneno yatafuatana jumla moja lakini weza usifahamu lolote. sababu hayaweki kwa mpangilio yunasema tu maneno mbele nyuma hayafanani ama hayafahamiki akakataa Aka wali mghira akasema maneno na yasimama Muhammad si maneno ya mwendawazimu angalia atafuta ule uzitu wa maneno ambao anataka kwa sababu ukimwita mtu mwenda wazimu. kisha ile maneno yake anayozungumza ni yenye kufahamika yenye kuathiri akijiza watu watu watakanusha wakatanusha propaganda kama hiyo hivyo akasema Walid Mughira huyu si mwenda wazimu kwa sababu maneno yake si maneno kiwanda wazimu yanafahamika vizuri sana basi akasema tuseme ni mshairi al Walid Mughira akasema mimi ndio bingwa katika washairi na maneno yake si maneno ya kishairi jua kwamba Korani inakuja mara nyingine kwa mpangilio utanzania kama ni mashairi kurudia baadhi ya maneno mwisho ya ya, ya, ya, ya. ya ibara mwisho ya aya lakini akasema maneno yasema Muhammad si mashairi kwa so, mashairi muhimu ile mizani ipatikane muhimu eh mwisho tamalizikia na neno fulano au oh, herufu fulano hata kama maneno yenyewe ya kipuzi kama au hayakubaliani leo kuna waimbaji wanaorafu kizungu au hawa tunaoita bongo flavor sikiza yale maneno maneno hiyo hata ingeingia akilini hata ileweki lakini muhimu amalize na s mwisho lazima tatia ya s au neno fulani lazima litie hata liinge mahali paki hata halileti maana ni opusim mtupu lakini laki ni utamalizika kwa kwa mdongo fulani kwa maneno fulani shakamilika mashahiri kwa hivyo akasema haya nazunguza muhamad si mashaikh akasema basi tuseme ni mchawi alwalid mungiira akakataa akasema pia si mchawi mwisho akafikiri kwa sababu wale mapendekezo yao yote washa yasema anna alwalid muzira yaka ta kuma nishani kuma nisha kuamba basi huyo ni mtu yuko kwenye haki na hilo pia mughira ghaira hawataki kukubali na yuko mbele za watu hawezi kukubali hilo ndio akafikiri na akakunda paji lake kwa kufikiri na kisha akatoa kauli ambayo ndio ikatumika kwa nini tusiseme kwamba huyu ni mchawi lakini mchawi wa maneno ana sihru bayani uchawi wake si kwamba ye ni mchawi lakini yale maneno yake Ndiyo, yana uchawi na maneno yake ndiyo anaosababisha mtu kuteta na babake mtu na ndugu yake mume kuteta na mke mtu kuteta na kabila lake na uko wake athari ya maneno yake haya ule uchawi wake ni ile maneno ukifikia tu ushatiwa katika spell wanavyosema wenyewe huna tena lako huwe tena kufikiria leo kuna matukio haya pia kiajabu ajamaomba mimi mwingine wasiakubali kuna watu ambao wakikufuata akikwambia kitu akikuwa mkubwa basi ndio akili yako nao ishapenduka sio na sihiru albayani wala nini wallahu aalam si wakati wake lakini muhimu ni kwamba oh, mtu msallama akikwambia kitu au mwaneki akikusomea Qurani utapagua hutofahamu hu, tena atakuchukua na kutaka ee. kwa hivyo tuseme ana sihiru albayani ana uchawi na maneno hawajaondoka katika mkao ule Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya aya kadhaa katika suratul muddatthir na wao wako hapo hapo ndani na mtume sallam hakuwa hapo lakini yeye alozungumza ama kumsiifu alwalid mudhira na uwofu wake na chuki yake dhidi ya uislamu aya ya 18 mpaka aya 24 mwezingu akasema innahu fakara wa qaddar hakika alwalid alwalid alfikiri na akapima fa qutila kaifa qaddar namna alivofikiri na kupima kisha ameangamia namna alivyopima. Thumma nazar kisha akaangalia. summa abasa wa basara. Kisha akakunja kipaji chake. Sehemu hii ya uso kama mtu kukasirika vipi. Kisha akakasirika na kununa. Haya ni mambo alijua vipi Mtume sa Salla Allahu Alayhi Ni mkao walifanya siri kumpangia Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam. Kama si wahi kama si maneno ya Mwenyezi Mungu, alijua vipi matukio haya yalitokea katika mkao kamwe? Basii watu hawazingatii. Wale walopenda katika mkao ule hakuna mtu wasakatia akilini kuomba ah alijuaje Muhammad maneno haya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasema thumma adbara wa istakbara kisha akaipa unyongo uislamu na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya kiburi sababu hiyo ndio ndio sifa inaustahili amejua haki kwa sababu kila na juu ya Mtume sallam yukanusha simchawi sikuhani simrongo simwendawizimu silololot Masi nani ispokuwa kwamba amekuja na haki lakini kwa sababu akiunga akimuunga mkono muntasallam na wafuasi wataunga mkono na maslahi yao yataponyoka viongozi kama wale kwa hivyo akauponya mgongo wa Allah subhana ta'ala na akafanya kibri. وقال ان هذا الا سحر يؤثر اكسمه haya maneno hayakuwa illa ni uchawi wenye kuathiri au wenye kunukuliwa in hadha illa qawlu al bashar haya si lolote illa maneno ya namna walivupanga mika kati kama hiyo kisha ikawa msemo wao ni mmoja maana tusigongane usigongane useme tuwe na kauli moja tutalete faasi tukiwa na kauli moja tutaleta athari wakaambizana kwamba watu katika misimu ile ya hija wasimame nje ya maka katika njia ambazo watu watatumia kuingia maka Mnapoona wana watu wanakuja kwa misimu ile wasimamisheni na muambie watahadharisheni kwamba huko mnapokwenda mtakwenda kumwona kijana anaitwa Muhammad sallallahu wa musimsikize wasimmsikize maneno yake ni ya uchawi ukimsikiza wanafahamu na maneno yake si vitothibitisha watu wa Makkah kwa sababu tumeyaona yenyewe imewatetanisha baina mtu na babake hawakuwa hawasemini tena mtu na nduguye mtu na mkere mtu na ukoo wake na kabila lake kwa hivyo chungeni na ukumbukeni mara kwa mara anasema mushtama wa maka na makabila ma, ma, ma ki, ya, ya kiarabu wamejengwa juu ya misingi ya kikabila Wanasamini ule udugu ujamaa wa kikabila uko mtu na babake mtu na nduguwe hawafai kukatana kabisa kwa hali yoyote. sasa muambiwe kwamba huyu bwana maneno yake yatakatakata watu namna hiyo huko makkah watu wameteta kwa sababu maneno yake Mtu na ndugu yake, mtu na kabila lake kwa fauda uko mchafuko. Msikubali kumsikiza mtu huyu Ikawa watu wanatia mapamba katika masikio ya watu wazima. Uambiwa maneno hayo mtu mzima utie pamba atisimskize mtu fulani. Ikawa watu wanatia pamba katika masikio yao wasisikize Uislamu na leo katika mbingu na kuutumia makafiri kama tulivyotaja wiki ile kuwatesa waislamu kuwaua waislamu ili kutia kitisho kwa wale ambao wamesilimu imba wanyama kimia wabakie ni tu na kufunga ya ishe, hakuna kufanya dawa au kiwezekana waritadhi katika uislamu wao na wale ambao hawakuingia katika Uislamu waone namna waislamu leo wanavyofanya angalia leo Obama nchi ya Obama waislamu wanavuuliwa damu ya imekuwa si Ya yaamani tena si watoto si watu wazima si wanaume si wanawake wanauliwa kwa kusema la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwa chuki hawa mushrikina mabudu vije uislamu na ni watu kutoka mwanzo wanyonge hawana nguvu yoyote katika nchi ile wamedhalilishwa hawatabulikani kuwa ni maraia wa nchi kama ile Kitu gani kimewakisha hawawa bwana mpaka kuwaua Waislamu kiasi hicho na kuchoma majumba yao. ila ya kwamba wanahofia uwu uislamu Wallahi makafiri hawatoridhia na Uislamu wetu mpaka watuone tumerudi nyuma na visigino wetu. Au tubakie ni majina tu ya, ya Kiislamu. Na vile vile katika mbinu ni hii propaganda. Niliyo taja Uislamu. Kwa Kwasiiko muislamu anahofu na ule uislamu. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ni ugaibi? Uislamu unafundisha watu siasa kali. Kiasi ya kwamba yule ambaye atafuta alternatives ameona ile dini aliyokuwa nao si ya haki hawezi kufanya utafiti uislamu na haya ni mambo ambayo yamesemwa mpaka na viongozi holande ambaye ni kiongozi wa faransa asema. ugaidi utokana na uislamu uislamu wenyewe ndiyo ugaidi si waislamu uislamu wenyewe ndiyo ugaidi naona unamfundisha waislamu wa ugaidi. Kwa hivyo mtu akiwa na msimamo wa Kiislamu, akiwa ni mbebaji dawa, mlinganizi wa kulingania Uislamu kama mfumo kamili wa maisha. Ime utabandikizwa ni gaidi au mtu mwenye siasa kali radical na hino radical ni waislamu tupiki yake ambao wao wenyewe wanashindwa kutafsiri nini maana radical tujue radicalization na radical ni sampuli gani kama si sawa tujiepushe hawezi kutafsiri radical nini wala radicalization nini kwa sababu neno hili lenyewe radical lilianzishwa na kutumiwa kikundi au chama cha Amerika karne ya 18 ambapo leo hicho hitoita chama cha democracy ni chama ambao asili kwa ni maradical ambao walipinga siasa za zama zile wakati ule kwa lengo walikuwa wanalenga kupata uh, wanataka wanata kura nkhaso kura za watu fulani mavaifu ambao walikuwa hawana haki ya kupiga kura. Wakao wanalingania hiyo na wanataka mabadiliko katika katiba yao, wakawa ndio Na mpaka leo kuna baadhi ya watu ambao wana siasa katika siasa zao za kiraslimali. Wanataka mabadiliko msingi katika siasa zao. Katika upande wa kiuchumi kuna maradicals, wanataka mabadiliko msingi katika uchumi wao. Kwa sababu wamekinai uchumi umefeli. Kuna kikundi leo Amerika ambacho kinaitwa Democracy at Work ambao wao wamejifunga na upande wa kiuchumi na wanasema uchumi nizamu ya kiuchumi ya kirasilimali mali imefeli. Nimeofirisha wanadamu. Na wakasema kutaka radical change, mizamu nzima ya kiuchumi ibadilishwe. Ije mizamu ya kiuchumi ya kidemokrasia ndani ya mahali pakazi pia kuwepo na demokrasia. Ngone hatuambiwi hawa na siasaka Na wanalenga kuleta mabadiliko kimsingi katika mizamu zao za kimaisha. Lakini mwislamu akisema akisimama na kusema mfumo wa kirasilimali umefeli. Na hakika umefeli. Na suluhisho ni mfumo wa Muislamu. Bas tayari maneno yako haya ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu wameeneza propaganda dhidi ya Uislamu mpaka tiasi ya islamu hata kuslama na kusema maneno haya. Hata kuna ulingkuni gani wa Uislamu na ulinganiano wa Uislamu kiroho huko. Nitaki kuombea wasokuo wa Waislamu kwamba Uislamu wa ni dini kamili ni mfumo wa kimaisha, ambao kwamba kwa leo ukisimama na kutabikishwa utatatua matatizo ya wanadamu wa islamu, na wasoko wa Uislamu wa kimsingi kabisa upande wa kiitikadi, upande wa kiuchumi, upande wa kisiasa, upande wa taalimu kila kitu tanisema mabadiliko na utamnyanyua mwanadamu kumweka katika daraja yake ya ubinadamu leo ameshikishwa amepua ni sawa na mnyama kwa hivyo mbinu moja wanaitumia leo kutumia viombo vya habari ni kuuchafua uislamu kwa kuita majina na mabandiko ya kukisha kiasi ya kwamba yule Muislamu aliyokuwa ndani katika Uislamu yuaogopa kutekeleza Uislamu wake na kuhalalishiwa pindi anapofanyiwa unyama Angalia leo Amerika kuingia kwa Trump na yale maneno aliyotua dhidi ya Uislamu na Waislamu leo Wasema takwimu wanafanya nyuzi ya kwamba wanawake wa Kiislamu Amerika idadi yao imezidi katika kuenda kujifundisha self defense mambo ya karate karate nini wanavhamishwa mabarabarani kwa mwanamume mwana aki nyondevu na akawa na shakli nyeupe nyeupe hawezi kujulikani wa Muislamu lakini kwa mwanamke ni lazima atavaa hijabu. Atajifita vipi? Na ataka kwenda kusoma. <coughs> Na ataka kwenda, kwenda sokoni kununua vitu. Ataka kwenda kazini, ataka kwenda shule kumpeleka mtoto wake. Atajifita vipi? Kiwango cha chuki Amerika kimezidi vijeu Islamu. Na matokio ya Yana wa waislamu ndani ya Yuzitu, wiki leopit, juma, buana, Amerika yamezidi yuzi to wikiloopita juma 5 au jumanne kuna bwana mmoja katika miji ya Amerika sikumbuki kwenye gari lake taxi pickup mbele imesimama akajua ile pickup wale wenyewe wameharibikiwa na takamsaada akasimama Wakatoka mwanbao wawili katika pika ile ye atakushikisha kioo kuwauliza kuna nini wakamrushia kitu wakawaka wakamchoma waka asema hakujua ye mtoka vipi wakatupa kitu pamoja na moto wakachomea alijishtukia amewaka mwili wake gari yake bas siku zake ziko na akatoka katika gari akat anguka barabarani wakaja watu wengine kuja kumsaidia wale akakimbia amechomeka upande wa uso na mkono na mguu na gari lake limechomeka kabisa nini kwa sababu ya muislamu kwa sababu ya muislamu kumejengwa chuki katika jamii chuki ambayo imefika kiasi ndugu zetu wanaishi leo wa kwanza kama ni Europe kama ni America hawana raha wakati wote mtu anaweza kuvamiwa kwa sababu ya uislamu wake. Hiyo ndio kazi ya propaganda. Kwa hivyo ikiwa ni Muislamu, waifurafu sheha uislamu wako utaupita. Na ndio maana kuna watu utoa kauli akisema mtambue hu Muislamu, si Muislamu lakini jina la Kiislamu. Ndio wa kwanza kuponda waislamu nao uislamu nini propaganda imefanya kazi na kwa wale ambao hawasi ambao si waislamu wana hata kukurubia uislamu leo zungumza na mtu ambaye si muislamu ujaribu kumlingania ile hofu alionayo juu uislamu lakini allah Subhana ta'ala anailinda duniani kutoka hmm? katika matatizo haya na ziki hizi bado kuna watu wasidi Dini ya Uislamu ndiyo dini ambayo inakubaliwa zaidi kila siku kuliko dini nyingine yoyote. Ikiwa kweli ni dini ambayo si haki na kufundisha watu uovu. Kwa nini leo watu wanakubali Uislamu? Huko kwao Europe na Amerika wana zaidi ama wanabadilisha dini zaidi ni wengi wanaoingia katika Uislamu kuliko dini nyingine yoyote. tukio na nasibisha kwa tukio haya ni ni tukio ya al-Tufail ibn Amr al-Dausi ni maeneo ya Yemen kwa hivyo huyu bwana alikuwa kutoka maeneo ya yaman na alikuwa ni kiongozi katika kuja katika misimu hiyo ya, ya, ya, ya, ya Hija akafuatwa na watu na akaambiwa huko nakoingia kuna mtu kijana amekuja na dini ambayo kwa imeleta utata katika mtaa. Maneno yake ni maneno ya uchawi ambayo yatakuathiri ukimsikiza, kutakuathiri. Kwa hivyo usimsikize. Na ukimsikiza atakuteka na utateta na watu wako. Hilo tosha kumtisha mtu. Vipi nitatetana na watu wangu? nitete na mabangu, na ndugu yangu, na mwanangu, na jamii yangu. Kwa hivyo aka anaingia maka na hofu hiyo na baadhi ya riwaya akasema alichia pamba sawa so Ikawa ikao anafanyakwa na huko muona Mtume yule tu sallam kila siku lazima ende kaaba akaswali na kuwasomea watu Qur'ani na kuwalingania uislamu kila siku kwa misimu ya hija nayo ndio kwa kipatiliza kwa hivyo tufele kwa kimuona mtu amesalama kizi akilingania watu. Lakini ham hamsongelei. Mwisho ikamjilia mimi ni mtu mzima. Na mimi ni kiongozi, alikuwa ni kiongozi wa moja katika viongozi wa kabila lao. Na mimi ni kiongozi. Ikiwa huyu bwana maneno yake ya kubogobogoko ya uchawe uchawe mimi nitamtambua. Na ikiwa ni mshairi pia mimi nitamjua kwa sababu mimi ni mshairi. Na ikiwa iwasema ukweli basi mimi nastahiki kujua mwanzo. Na mimi nitayatambua. Kwa hivyo akatoa pamba masikioni akamsongelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikiza. Alipomsikiza ile maneno yakamwasiri sana. Haji Muhammad sallallahu akawa akawa akamsubiri mpaka jioni mtume sallallahu alayhi aelekea kwake akamfuatafuata mpaka akajua yeye wengine baadaye usiku akaenda paka katika nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam na akamgongia na kuingia ndani akamwambia nisikilizishe yale uliokuja nayo tayari asipata kionjo akamwambia nisomee yale uliokuja nayo mtume sallam akamsomea Qur'ani na akamlingania uislamu Akasilimu kwa mikono ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo propaganda pia nazo. Mara nyingine humsukuma mtu akenda akayasikiza haya maneno. Kwa sababu kuna watu wengine pia huona vile namna waislamu wanavodhulumiwa na kuuliwa kwa nini? Au hii dini yao kuchafuliwa kwa nini? Kwa hivyo Kufanya utafiti kwa nini ni Uislamu? Kwani si watu wengine? Kufanya utafiti kwa kufanya utafiti kule kuja wakaja akaona haki. Kwa wakati tupin Akasilimu kwa mikono ya Mtume sallam kwa sababu ya propaganda zao wamo bwana. Na siku ya pili akasimama Kaaba akawatangazia kwamba mimi nimeslimu. Akatandikwa wakajisahau makuraishi wakamtandika mpaka mmoja katika viongozi wa makuraishi akawazuia ninyi mmujue mnampiga ni nani ninyi huyu watokana na kabila la na kiongozi huyu mkimvuru misafara yenu yapita katika kijiju chao ndio mmujue biashara yenu kwenda kusini huku Yaman ndio kuisha ndipo alipo mwacha atufaili na amru ya Daudi mtume sallallahu alaihi akamwambia Rubi kwenu ukaendeleze dawa akarudi kwao kuendeleza dawa kwa hivyo hiyo ndio mbinu ya kwanza kwa leo ambayo tutaizungumza nyingine ni kujaribu kumvunja mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala tayari akaasham tahadharisha mtume wake akimwambia katika sura tulqalam aya ya 9 waddu lau tudhinu fiyudhinuwa hawa makureishi makafiri wanatamani lao ungeteleza na kulainisha misimamo yako ili na wao walainishe misimamo yao wao tayari wako katika ukafiri wakilainisha na kuteleza wanaangukia kule, kule kule kwenye kiza ni wa sallam na waislamu wako katika nuru. Ukiteleza hapo waingia katika kiza Ndio Allah Subhanahu wa taala sema wanapenda, wa wanatamani kama utalainisha misimamo yao yako ili na wao walainishe misimamo. Wao wana misimamo gani wa walainisha? Hawana misimamo. Hawana misimamo. Moja katika tukio tutasajia matukio mawili insha Ni tukio la Uthba ibn Rabi'ah Walikaa wa wa wa na Qurayshi yale aliwa na wanafanyia Waislamu na Mtume صلى الله na hawaoni natija wanawatesa Wanawasingizia wanaeneza propaganda lakini hakuna kinacho wazuia dawa inasonga na watu wanazidi kukubali Uislamu wakasema hebu tujaribu ni jamani kumsikia na yeye tukamwonyesha. Labda asa tarudi nyuma siri atakawa labda ni mgozi au nini. Watu wakasema mimi nitakwenda kuzungumza naye. Basii akamfuata Mtume SAW, na yeye ni mmoja katika ya viongozi. Mtoka na majasba kufuata Mtume SAW. Akampata akamkalisha. Akasema na kumwambia Mtume SAW, hatujaona mtu bara Arabu ambaye kwamba ameleta balaa katika watu kwa watu wake kama wewe wewe umetusi miungu yetu wewe umewakejea mababu zetu usema kwamba mwashirikina na kusafii akili zetu na kutukosoa kwamba utukosoa hili na lile na lile Sasa mimi ninakuja na jambo hebu litie katika mizani ikiwa haya mambo yote wataka patakamali basi sisi tutakusanyia mali tukupe uwe ni tajiri kuliko mwingine yote angalia wako tayari kwa chini ya Mtume Muhammad sallam kumimani na anapopenda mali watu tutakusanyia mali uwe ni tajiri kuliko mwingine yote kati yetu sisi na ikiwa wataka uchifu Tutakufanya miongoni mwetu sisi mmoja katika machifu Chasema nyuma kwamba Maka na maeneo si makka tu miji ambayo yako Hijazi na Najdi ili hakuna kiongozi mmoja hakuna mfalme ah kila uko una viongozi hata si viongozi ambao bon kwaamba hukana akashauriana kwa hiyo ikiwa taku miongoni mwetu sisi uwe mmoja katika sisi viongozi tutakopo uongozi au ikiwa atakao ufalme angalio wampwa wampatie ambao wa hawana hakuna mfalme katika bara arabu na wale ambao walikuwa hapo ni wale ambao sehemu ya kaskazini na kusini ambao Kihakika si wafalme kwa dhati. Ni wafalme ambao wamepewa uongozi na Wafursi na WaSham. Ni kama wilaya vicero, ni viceroy kama wali. Na huku Kusini ilikuwa kwa vile vile kama ufalme ambao kwamba asili ni ufalme wa wapi? Wa Ethiopia. Na yule lokopale pale ni mwakilishi wa mfalme na Jash lakini bararabu katikati hapa Hijaz Najd hakuna mfalme wakamwambia ikiwa utakao mfalme hebu tuwekeni, mizani na wakati wetu huwa leo bali wakawaambiwa kama watakawa na wake tutakutangulia mzuri zaidi kama ni hali yako hiyo ya kwamba Umepagawa labda umeshukumiwa jini basi tutakutafutia wale matabibu bora zaidi wa kutopoa hatuya wate turudi katika ule ufalme na uchifu Neo, leo hao viongozi leo tunawaita viongozi wa Kiislamu wa kisiasa wana nini leo huongozi wampewa nini hawapati hata ule uongozi wa juu na tayari hatuoni wanachogifanya una, wanachojifanya ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam ingekuwa kwa mantiki ya leo akubali ule ufalme kisha uislamu tutaupitisha hata kama mwanzo atakuwa ni mfalme katika mazingira ya kikafiri lakini yeye ni mtume ule uislamu ataupenyeza leo tukiwaambia watu mfumo huu wa demokrasia si wa Kiislamu ni hii ya siasa ya ki demokrasia si ya Kiislamu utapata watu wa kiwemo masheha wakwambia lakini tuwate tupite pite mpaka tupate ule uongozi kule juu ficha tukiwa juu uislamu tukaupa nguvu uislamu na ukafiri utangamani hao waliokupa we hicho kiti kama watakupa hawezi kukuruhusu wewe upitishe wao uislamu wako mfano mzuri ni mursi masebe antabalamo kama moja na kwamba yale alioahidi watu ambao walimpitia kura kwa sababu ya misimamo yake na kauli zake na shihari zake kutangaza za Kiislamu alipofika madarakani hakuvunda ni kataba yake na Yahudi bali alisimama pale pale, pale kuilinda Yahudi na kuwazuia wa Falastini wasije huku mikataba na dola ambazo ni adui kwa umma wa Kiislamu akaendeleza nazo lakini tu bado kwamba huyu sijaakatuletia tabu pia walimpendua na kumuondoa wakamleta sisi ambaye adhihirisha uadui wake waziwazi dhidi ya Waislamu na Uislamu na ndio katika kiongozi wa kwanza aliyompongeza Trump kama rais wa Amerika Julia baya anaye utukufu Uislamu na kudirisha chuki ya Uislamu uenda mpongeza. Hawa ndio viongozi. Mbona hatuone wakipitisha Uislamu wao? Mtume Muhammad anaambiwa alitaka kufanya mfalme mfalme ni tofauti na rais. Mfalme kauli yake ni kanuni. Rais leo hawezi kusema kitu akasema mimi nishapitisha. Hata wale madiktesa pia nao ni urongo urongo hu uhalalisha misemo yao kupitia kwa mabunge ambao wamezimbiki wao lakini mfalme hahitaji bunge hahitaji kauli ya mtu mfalme kauli yake ndiyo kanuni akisema leo utafanya mtafanya kesho msifanya mfanya yuko above the law sasa angepo huyo ufalme si ange sema pili basi kuanzia leo uislamu utasimama wangempinga nini lakini ndiyo mtume Muhammad صلى الله عليه ni hukumu kwamba hatuwezi kuutumia kafiri kupitisha uislamu hatuwezi mtu ba amwambia tutakufanya mfalme hakuna ufalme katika baraarabu wishal pumaliza mtume sallama akamwambia ushamaliza tunusallam akamsomea aya katika suratul fusila aya ya kwanza mpaka aya ya 13 na ukiziangalia ukiziangalia hizi aya nabi sallam akamtaakamsabulia surah fulsilat ambayo utba ibn rabi' alikana kupigwa bumbuani tazitaja tu kwa haraka lakini ntamu e, tazibidi yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala sema bismillahir hamim rahim amin ha tanzilun mir huu ni utajio au ni utereemsho kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye wa Rehma Mwenye kurehimia kwa maana kwamba haya si maneno yangu ninyi mwataka kunipa sijuu ufalme mwataka kunipa nini sina nguvu na Uislamu kwamba nitapeleka ninapotaka mimi leo nitabadilisha nende huku leo watu duni thamani shekhi wanauza Uislamu hawajapewa ufalme hawajapewa hata wao raisi mapeni mari lima tatu mtu anaopeleka uislamu anavotaka yeye kitabu mufassilat ayatu qur'anan arabiy liqaumin yaalamun asema allah subhanahu wa ta'ala hichi ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake qur'ani inaosomwa kwa lugha ya kiarabu liqaumin ya alamun kwa watu wenye kufahamu wao arabu wenye kufahamu hichi kitabu kimekuja kwa lugha ya kiarabu mwafamu wae mwaelewa mnachoambiwa mmoja kwa moja hakuna kuna sababu kwamba ba hajiwa maneno kidogo usifahamu fahamu wewe mmoja kwa moja kiarabu kwa lugha ya kiarabu iliyo wazi bashiran wanadhiran faa'rfa aktharuhum fahum la yasmau kwamba chenye kutoa bishara na chenye kuonya kwa mwenye kukubali ni bishara kwa kee na kwa mwenye kukanusha ni onyo kwake lakini wengi katika wao wamepuuza kwa hivyo hawakisikii kule kupuuza kwao hawakisikii jua kwamba wanasomewa kwa, kwa lugha ya kiarabu kisha Allah Subhanahu wa Ta'alaakasema wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'un uh, na wakasema nyoyo zetu zima katika vifuniko kwa yale unaotuitia manake hatutaki sisi ndo hatutaki mioyo yetu yakataa wa fi azanina wa na katika masikio yetu kuna uziwi udhiwi hatukisikii unayosema kisha kaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala akisema wa min bainina wa bainika hijabun fa'malu innana 'amilun na baina e sisi na wewe kuna kizuizi kizuizi cha ukafiri hawataki kukubali na kibri walichonacho wakimwambia mtume salaam fanya na sisi tupafanye basi mtume salaam alimsumeia mpaka kufika aya ya 13 Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in'arafu faqul anthartukum swa'ifa mithla swa'iqati 'adil wa thamud bas wakipuuza haya maneno utaje wa subhanahu wa na watahazarisheni na adhabu mfano adhabu wa aad na samudi basi hapo hapo na nazuokua amegemea mikono yake akainuka kwa hofu na kumwekea mkono mtume salamu katika mdomo wake ndio utajua hao mabwana walikuwa kimfahamu mtume salamu na maneno yake akamwekea mtume salamu isije kwamba aya inaofuata ikawa ni aya ya kualani ndio wafateyo adhabu akamwambia basi mtoto wa ndugu yetu sasa ikawa maneno mazuri tosha mtoto wa ndugu yetu kijana wetu hayo hapo ulikofika tosha hutuba ibn rabi'a arudi kwa watu wake kwa sababu watu, watu wamemtuma kama balozi nenda ukazunguze naye umpe ofa hizi vile alivoondoka na vile aliborudi mtofauti wakamuona wakaanza kumfanyia kejeli ha wewe pia ushaathirika na maneno ya Muhammad maneke zile sura zake zimebadilika kama na hakika alikuwa ameathirika na Qur'an hutuba akawaambia wallahi sijasikia maneno anoyasema Muhammad kwa mtu mwingine na mimi nawaambia huyu bwana tumuacheni yale anao sema si maneno ya kawaida mpumue cheni. Ikiona atapata nguvu na atawashinda Waarabu. basi sisi tutapata nguvu. Maana sisi watu wake, sisi mna poleshi kama yeye, hatukumfanyia adui. Msimfanyie adui, maana yeye amewambia msimfanyie adui. ikiwa atawashinda Waarabu wengine. Ushindi wetu sisi ni wetu huyu na ikiwa waarabu watamfanyia uadui wamshinde basi atakuwa wanatufanyia kazi wanatu lakini sisi tusijitweke haya maneno na yanasema muhammad si ya kawaida wata watawa mwingine wewe umeathiriwa na muhammad wewe pia ushapagawa wewe Upey hivi wewe hivyo nasi akaishia hivyo hivyo na utuba hakusilibu ayote hayo hapo Ya pili ni kwa Ibn Jarir na, taba, na Tabarani kwamba Mtume Salam alifuatu na mushrikina wakamwambia Tuabudu sisi tuko tayari tutaabudu Mungu wako kwa mwaka mmoja na mwaka mwingine nyinyi waislamu pamoja na sisi tuabudu niungu yetu kisha tutaangalia nani afua dini ya sawa ikiwa dini yako sawa tutakufuata ikiwa dini yetu ya sawa tutifuata hizo tem kumtenezesha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa riwaya ibn Shihab kwamba al-Aswad ibn al-Muttalib al-Walid ibn Mughira afahmi walijikusanya na wakamfuata mtume swalla allah alayhi wakamwambia haya kwamba kwa nini tusikubaliane tuabudu mwaka mmoja, pamoja tukapo Waislamu sote watu wa maka tukamwabudu Mungu wako na wakawa pili sote tuwashirikina, tuabudu miungu wetu. kisha tukubaliane baadapo tuone ibada gani ni nzuri baina yetu sisi kwa wakati huu wa leo kuna watu atakubali kwa nini wa? wakiona uislamu watakubali haa shehe wewe katika hali na kuusalitisha uislamu ndio leo kuna dini mseto ndio sampuli hii ni sampuli ya dini mseto tukubali dini yetu na yeye kubali dini yetu uislamu na kristu, na Yahudi, na Ubaniyani, na Ubudhi, na wote, na waislimani hauwezi kuwa sawa. Hakuna swala labinemtatu kwa nabii kwa nabii zetu zote zote kwa nabi Allah Ibrahim ndio baba wa mitume. Sasa kama ni baba wa mitume. Ndio dini ziko sawa. Wao wanmshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba ana mtoto. Wallahu a'dhubillahi min dhalik. Kisha atasema dini zetu ziko sawa. Wengine wanasema ni wa mwana wa Mungu. Kisha tuseme dini zetu ziko sawa. Wanamkanusha Muhammad na ujumbe alio kuja tuseme bado dini zetu ziko sawa. Ndosampuli. Allah Subhanahu wa ta'ala akateremsha sura al nzima. kul ya ayyuhal kafirun sema kuwaambia enyi makafiri la a'budu ma ta'budun. Mimi siaabudu mnachokiabudu ni. Kwa maana kwamba kila mtu ana dini yake wala antum abiduna ma abud wala hiyya mu'abudu ma nacho kiabudu mimi wala ana aabidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin sisi tuna dini yetu ambao ni mfumo wa kimaisha ambao kwamba kwa muislamu hahitaji kukopa chochote kutoka mtu mwingine uislamu sheria zake ni kamili dio Allah subhanahu wa ta'ala akasema wanazzalna alayka alquran wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay amtemtemshia mtume sallam kitabu qurani kilichofafanua kinaufafanuzi juu ya kila kitu kwa nini utache kwa wengine natoki sema kila kitu kila hukumu kila kitendo chako kina hukumu katika uislamu si masuala Leo tumejengwa kwamba Uislamu wetu ni msikitini, huwezi kusimama na kuzungumzia Uislamu bali basi na kusema kala ka kala Rasul ukiwa msikitini. Lakini ukiwa nje kule biashara yako, maingiliano yako, husemi Mwenyezi Mungu asemani wala mtu asemani. Wangu hapa bana mbiasharani hapa. Hapa si swala la Uislamu. Uislamu hakuja kwa uongozi katika masuala ya biashara au katika siasa leo kura sitakuja ziwaambie mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad saw asemaeni kusukura hizi nima maneno wangu ni hayo hapa bwana tunajitafutia maslahi uislamu si mahali pake uislamu mahali pake waafi uislamu mahali pake kila mahali nafikiria wakati umekusha kusimama hapa subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu